Goiz Flash, aktualitateaz trufatzen den eman aldia... Egonon. Gertakari historikoa joan den astelenian bordalen. Aleen russe socialista, autatu dute akitania handiaren presidentu. Afe, historikoa, ez da ezolako sorpresa ondia izan. Oh! Badak izue, iru haute txia eskualdun badirela orai eh, eskualde berrian. Alizeleizegezar garaztara, Bartelemiag erramikustara eta Angiezan temari landibartara. Goiz flashek jakinduenez, astapen batian, bordaleateko bidea, elgarrikin egitea deliberatuazuten iruek. Bainan, ez da badak piztudira bere ala. Entzun, erreportai sesigarria. Arre, abien giten! Errak, kangie zer gatik du gidatuko? Argidun, aliz. Gure listak irabazi baitu. Gu gabe, zuek ekologistek etzinesten kontziluan izanen ere. Esan, angie, ekologisten sustengoa gabe etzinuten irabaziko. Normaldok beraz, autua nik idatzia. Erra, zue. Bai, zer duk martedemi? Nik dut autua gidatuko. Ninaiz bideen espesialista. Ik, obeo kisiltzia. Normalki hien bidaia egin behar ere. eman adik gileko jarlekean. Ara, eta azken ean, autua nogidatuko zuen ezin adosemanez, bakotxa bere aldetik joanda bordalera. Oh! Barthelemiagher. Badut nik beste bat biden partetik. Bide egilea joanda. Bulldozerrez. Edo berdin ikusiz gure bideak zertan diren. Gure lur bideak Afrika mezelaukaren ditugu, esparidugu fitisko zerbait egiten. Elefantez. Aliz leiz egezar, ekologista izan ki... Bicicletaz... Eta Anges Santomari, a Bersalea... Oh, Helena Ibai, tu te implikatu... Uh, gisa, a gisa eta ezkerreko gisa... Ure ama euskadiren indarra kemandion kemenes, Amegtzolitzunaren bosa Akitanierat eramdu, le musée met à trois tours charante école de co autici exiotela. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il d'accent ce qu Qui Eta nola itsuliko dira ora ibortaletik euskalegira hart? Alain Roussetek berdean bilteko egin promotion gratis kelè. Gois flash beldurda, gois alaberrant denak. Il doit bien durer un icôtre inessit sous